Lúkas Arkvöðspjall, 20. kapli Eitt sinn var Jésús að kenna fólkinu í helgidóminum og flutti fagnaðar erindið. Þá gengu æðstu prestarnir og fræðimennirnir á samt öldungunum til hans og sögðu Segðu okkur með hvaða valdi þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim Ég vil og leggja spurningu fyrir ykkur Segðu mér Hver fól Jóhannes ég að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðgöðust hver við annan um þetta og sögðu Ef við svörum, það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Ef við svörum, það voru menn, mun allt fólki grít okkur því að menn eru sannfærðir um að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hver fól honum það. Jésús sagði við þá Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Og Jésús tóka að segja fólkinu dæmisugu þessa. Maður nokkur plantaði vingarð og seldi hann vínirkjum á leigu, fór síðan úr landi til langtfalla. Á settum tíma sendi hann þjón til vínirkjanna að þeir fengi honum hlut af ávexti vingarðsins, en vínirkjarnir börðu hann og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann annan þjón. Þeir börðu hann einnig og svífirtu og sendu burt tómhendan. Og enn sendi hann hin þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka og kostuðu honum út. Þá sagði eigandi vingarsins. Hvað á ég að gera? Ég sendi svon minn elskaðan. Má vera þeir virði hann? En er vínirkjarnir sáu hann, báruð þeir saman ráðsín og söguðu. Þetta er erfingin. Drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir köstu honum út fyrir vingarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi vingarðinn skera við þá? Hann mun koma, tortíma vínirkjum þessum og fá öðrum vingarðinn. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir, verði það aldrei. Jésús horfið á fólkið og mælti, Hvað merkir þá ritning þessi? Steinninn sem smiðvirtnir höfnuðu er orðin af hyrningarsteini. Hver sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og æðstuprestarnir vildu leggja hendur á hann á sömu stundu en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann áttu við þá með dæmisjögu þessari. Þeir höfðu gætur á Jésu og sendu njósnarmenn er létust vera innlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann Meistari, við vetum að þú talar og kennir rétt og gerir þér engan mannamun Heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leifist okkur að gjalda Keisarannum skatt eða ekki. En hann merdi flærð þeirra og sagði við þá Sýnið mér denar. Hvers mynd og nafn er skráð á hann? Þeir sögðu Keisarans. En hann sagði við þá Gjaldið þá keisaranum þar sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þeir gáttu ekki látið hann tala af sér í áhert fólksins, en undruðust svar hans og þögðu. Þá komu nokkri sattúkejar, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við Jésu. Meistari, Móse segir okkur í rýtningunum að degi maður kvæntur en barðlaus Skuli bróðir hans ganga að eiga ekjuna og vekja honum neðja. Nú voru sjö bræður. Sá fyrsti tók sér konu og dó barðlaus. Gekk þá annar bróðirinn og síðan hinn þriði að eiga hana og eins allir sjö og letur þeir engin börn eftir sig er þeir dóu. Síðast dó og konan. Kona hvers þeirra verður hún í uppreysinni. Allir sjö höfðu þeir áttana. Jesús svaraði þeim. Börn þessarar aldar hvænast og giftast, en þau sem þykja þess verð að rísa upp frá döðum og lifa í komandi veröld, hvænast hvorki mér giftast. Þau geta ekki heldur dáið framar. Þau eru englum jöfn. Þau eru risin frá döðum og eru börn Guðs. En að dauðir rísi upp, það hefur jafnvel Móse sýnt í sögunni um þyrnirunnan, er hann kallar drottinn Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur lifenda, því að honum lifa allir. Þá sögðu nokkri fræðimannana, vel mælt meistari, en þeir þorðu ekki framar að spyrja hann eins. Jésús sagði við þá. Hvernig geta menn sagt að Kristur sé svonur Davíðs? Davíð segir sjálfur í sálmunum. Drottin sagði við minn drottin. Set þig mér til hægri handar. Þanga til ég geri óvinni þína að fótskor þinni. Davíð kallar hann drottin. Hvernig getur hann þá verið svonur hans? Ég svo sagði við lærisvenna sína í áheyrn alls fólksins. Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikjum og er ljúft að láta heilsa sér á torgum, vilja skepa aðsta bekki samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir merg sjúa ekjur og hafa af þeim heimilið þeirra, en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þingri dóng.